Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám nevne a nepovědáš. Nenomu se stišit ani moc. Ty jsi ten svatý jen strůný obklopen chválami Izraele. Nebuď mě vzdálen, blízko je souření, na pomoc nikoho nemám. Nebuď mě vzdálen, mám stílo, milí bratři, milí sestry, na Ježíšovi kříži visí seduly s obžalobou. Mesiáš, král Židů, za to je odsouzen. Za koho? Pod jeho křížem poznáváme i svou vlastní vinou. Víme, že nás ještě ovládá smrt a řích. V tichosti srdce myslíme na svá provinění.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 Já věřím. Odpustit všem, kdo se proti tobě proviněli, sily ochoten odpustit, vyznej odpouštím. Já také odpouštím. V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožněl s hříchem, abychom v něm dosahli Boží spravedlnost. Hospodin odpouští Tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny nemoci Tvé, vysvobozuje od zahynutí život Tvůj. Amen. O hlavu plná drýzny. všakťací jsme ztraceni a opuštěni, vydaní zlému v nás a kolem nás. A propadlí smrti. Nechceme být závisli na Bohu, už jsme jinak svázaní dost, chceme se ho zbavit a proto ti příbíjeme my na kříž. Tvůj kříž stojí ve světě, jako nepřehlednutelné znamení pravdy a lásky boží, z které nás už víc nerozdělí. Ukaž nám, kde stojíme my, dej nám odbal, a sílu k obrácení, abychom radostně následovali tebe. O to ti prosíme. Tedy s Otcem a Duchem Svatým žiješ a vládneš na věky. Vyslechněme čtení z knihy proroka Iziaše z 52. a 53. kapitoly. Hle, můj služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší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 co jim nebylo vyprávěno, porozumění tomu, o čem neslyšeli. Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paža hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vypravlé země neměl zhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jí jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jí jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci,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 Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás dal svou cestou, jejich však hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na boráčku, jako ovce před stříhači, zůstal němý. Ústa byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení, když byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu? Byl mu dán drob se svého s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo jistý. Ale hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v obě za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli hospodinou. Zbaven svého trápení, spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto dávám podíl mezi mnohými. A s četnými bude dělit kořist. Za to, že vydal sám sebe na smrti a byl počten mezi nevěrními. On nesl hříchy nových, bůchy pustil místo nevěrných. Svíce nohám míň je slovo Tvé a světlo jste sceme. Amen. oblekli ho zase do jeho šatu. Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějaké hosty monasti Rény, otce Aleksandrova a Rufova, který šel z aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což překladu znamená.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 S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po pravici a druhého po vevici. Kolem ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty, který chceš zbožit hrám a ve třech nechtěj postavit, zachrán sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněži spolu se zákonníky, říkali, jiné zachránil, sám se zachránit nemůže, ať nyní se stoupili z kříže ten mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tu byli hojti kteří byli ukřižováni spolu s ním, když bylo polehne Nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: Eroj, Eroj, lámám za co, Což přeloženo znamená: Bože můj, boži můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z nich, kdo stáli okolo, hele, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil hů, v odstě, nabudl ní na a dává mu pít se slovy Počkejte, uvidíme příběhýho se sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a zkonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od spora až do A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Evangelium našeho Pána. Milí bratři, milí sestry, letošní paště jsme slyšeli podle Marka. Podle toho, co víme, byl právě Marek první, který zapsal Ježíšovi paště a ještě přidal sbírku příběhů Ježíšových slov a Čin, který se tradovali, který se předávali už v té druhé generaci mezi křesťany. Zkrátka, Marek vymyslel to, čemu říkáme evangelijní kniha, evangelijní knihu, evangelium. A nápis, nadpis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 i Ježišová smrt, i prázdný hrob. Dokonce těžiště této knihy je v tom pašiným příběhu. Je to pro nás hrodostná zvěst? Marek se snaží svým čtenářům právě tuto otázku a odpověď přiblížovat. Třema okamžiky v Ježíšovém životě. Jsou to tři klíčové verše, které se nacházíme rozptýleny po celém evangeliu. První okamžik je hned v první kapitole, když se ozývá z nebe hlas. Ty jsi můj milovaný syn,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 je se svými nejvěrnejšími úředníky na hoře Tábor. Oni se všímá jeho proměnění. Obl opět se ozývá hlas z oblaku. Tentokrát ale míří na Ježíšové úředníky. Toto je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. A třetí okamžik jsme před chvíli slyšeli. Na závěr, když uviděl setník, který stál pod Ježíšovým křížem, viděl, jak Ježíš zemřel, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží.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 v kterém se něco podobného vyčítalo. Ježíš je nehybný, přibyty na kříž, lápaci po ale přece jenom v tu chvíli zvěstuje. Nemá žádný velký proslov, ale celý příběh probíhá podle skrytého scénáře, kteří učednici potom.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 Ocela náhodou Šimonsky Rény. Pak bylo tam lidi kolem, kteří se mu posmívají. A pak právě ten římský voják. První. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény. Otce Alexandrova a Rufova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 nese svůj kříž. A mučerníci staré církve a pronásledovaní křesťané všech dob věděli, co to znamená. Mohou se stotožnovat se Šimonem, který nesl taky Ježišův kříž. My nejsme následování.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 abyš to viděli a uvěřili, dupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Kolem jdoucí velekněřice zákoniky i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním, provokovali. Ježíš vypadá jako stroskotanec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 Ale říkáme možná, že Ježíš byl neviněn za vraždění, ale nakonec to už nehraje roli. Je prostě jedna z bozpočtu oběti a vzniká otázka, k čemu taková smrt je? Kládeme si i my takovou otázku? Odpověd v tuto situaci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 se tady nedočkáme, k čemu taková smrt je, proč to. Když bylo poledne, nastala tma po celé země až do tří hodin. Zatemnění slunce, pouštní bouře, prostě tma. Tma to znamená, že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 co se stalo objektivně v této chvíli, že ta chrámová opona vrapřiš a uvolnila se cesta k Bohu? Chrám, náboženský provoz, všechno, na co Izrael byl hrdý, čeho se vážilo, ztratilo význam. Uvolněna se cesta k Bohu pro každého. A set, setník, ať je do Jiřížovi smrt zapleten, je velitelem dnes vinu, velkou vinu, vyznává, ten člověk byl opravdu syn Boží.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 byl opravdu syn Boží. Budeme schopni my se k tomuto vyznání připojit? Jako odpověď na zvěstování evangelia, připojíme se k slovům starocirkevního vyznání, je to v našem zpěvníku. Číslo 347. Nicejsko-Cáři vyznání víry. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Děčeše Krista, Jednalozemného Syna Božího který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrození nestvoření, jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás vidí a pro našich spásů se stoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého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 Jeho království bude bez skonce. Věřím v Ducha Svatého, pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroku. Věřím v jednu svatou všeobecnou apoštolskou církev. Vyznávám jeden přes na odvěšení hříchu. Očekávám s kříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Amen. byl zrazen. Vzal klep, vzdala a řekl, vezmete a jeste, toto je mě tělo, které se za vás vydává, pročíte na mou památku. Stejně vzal povečeři i kalich. A řekl, tento kalich je nová slova, na mou krví, točím ty, kdykoliv budete pít na mou památku. Kdykoliv tedy víte tento chleb a píjte tento kalíž, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Milosrdný Bože, přicházíme k tobě, ne jako ti, kdo si myslí, že jsi to zaslouží, ale jen v důvěře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 Spolu s ním voláme k Tobě. Otře náš, který si na bysliš, postoji si jméno přijď přijít království dve, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak, tak i na zem. náš bezdělší, dej nám na dnes. A odpust nám naši jako i my od poštyne našim lín. A neuchod nás v pokušení ale se nás od neboť nebo tvé království i moc, i sláva na věky. a mám. vždy zůstává s námi, pozdravujeme se na zájem, pozdravujeme Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného stěna, aby žádný, kdo měl mě nezahynul, ale měl život věpší. Pán Ježíš vás zachovil, vypíře životu větším, ti v pokoju. Amen. Děkujeme Tě, Všemoholci, Pane Bože, že jsi nás osvěžil tím lepšivým udarem. A prosíme Tě, připravte sám naše srdce, aby se stala být krem Tvého Syna. Abychom tě radostnými ústě vždy chválili a oslalovali skrze Ježíše Krista. On to aby nás vytrhal z moci zlého. Tej, abychom si to teď o těchto to ale i nadále, uvědomovali, a žili v to, toho. Abychom měli odvahu nosit každý svůj kříž a následovat svého Pána na této úzké cesty. Uzdrav nás z naší blichy, uzdrav nás z našeho strachu. Abychom se netvářili, že se nás Tvoje smrtna kříži netýká, abychom se učili nést odpovědnost za sebe i za své živě. Prosíme ti za náš církev a za náš spor Prosíme ti za všechny bratry a sestry, za vedení círky, za všechny, kdo ti slovem a skutky chtějí sloužit. Buď nám v lásce přitomený. Dobrý těžký čas. Pane, Tvá oběd na kříži nás spojuje se všemi lidmi. Myslíme zvlášť na ty, kdo jsou teď bezmocný a slabý, zoufalství, ohrožený. Budi s těmi, kdo bojuje se zoufalstvím, kteří jsou vydány na pospas, lidské nenávisti a bezprávy. Prosíme tě za ty, kdo nesou odpovědnost ve veřejném životě. Znášť jejich srdce, dej jim moudrost a odvahu, ať jejich rozhodnutí a činnost umožnila všem lidem život v pokoji. Prosíme za osamělé lidi v našem okolí, za lidi, kteří hledají pomoc a radu za lidi, kteří potřebují někoho, kdo by se jim v lásce věnoval. Pomoc nám, abychom šli pozorně opatrně a trpělivě je vstříc jeden druhém. Pane, Tobě svěřujme sebe i celý svět. Tvůj Syn dal svůj život za celý svět. A s Otcem, a Duchem svatým podrživ a vládnout na věky. Amen. <klost> nikdo se na měho vůli dotazuje.